Так він сказав, іскочивши, вмить в бойову колісницю, Алкімедон тухопив і батіг свій, і вішки блискучі, Авдомедон вже зійшов, їх побачив осяйливий Гектор, і до Енея, що близько стояв, звертаючись, мовив, «Славний Енею, троян, міднозбройних пораднику, вірний, бачу я коней баских, прутконогого внука Еака», Знову з'явились вони у бою, Лиш візничі нездатні. Міг би тих коней я в них захопити, Якщо своїм серцем ти побажаєш, Як разом на них нападем, Не посміють вийти на зустріч вони І до бою кривавого стати. Так він сказав, не перечив і син благородний Анхісів, Рушили прямо обидва, прикривши рамена щитами з шкіри сухої й твердої, оббитої міддю навколо. З ними і хромій тоді, і арет, на безсмертного схожий, разом пішли. Пликали надію вони в своїм серці, вбить тих обох і коней, тоді захопить крутоши їх. Дурні, безкрові, несуджено їм повертатися з битви з Автомедонтом, а він, помолившися батькові Зевсу, мужністю й силою серце наповнив своє спохмурніле. Алкімедонтові, другові, вірному, так він промовив. Алкімедонте, не став своїх коней далеко від мене. Хай я за спиною чую їх дихання, мабуть, не зменшить Гектор, пріамів нащадок шаленого натиску, поки в руки не візьме свої пишногривих ахілових коней, нас поубивавши обох, і аргейські хоробрі загони змусить тікать, якщо в лавах передніх і сам не поляже. Так він сказав і покликав еантів обох з Менелаєм. Гей, ви, еанти! Аргеїв вожді!» І ти, лаю, Мертвого труп доручіть Кому іншому звоїв хоробрих. Хай обступивши його, Захищають от вражих загонів. Ви ж нас, живих, захистіть От днини загибелі злої. Вийшли бо вже проти нас на битву, Що сльози приносить Гектор за неєм Вожді Троянського війська хоробрі. Тільки в безсмертних богів Лежить іще це на колінах. Списом ударю і я, а Зевс уже далі подбає. Мовивши так, розмахнувсь і свого довготінного списа, кинувши, втрапив Аретові в щит, на всі сторони рівний. Списа не стримав той щит, пройняло його міддю на виліт. Вниз живота увійшов, бо він глибоко пояс пробивши, так наче муж буйносилий сокирою гострою ззаду, вдаривши в карк поміж рогів крутих, воласти по м'язи йому розсіче, а той, підскочивши, падає важко, так же підскочивши, навзнак упав і арет тоді. Спис же, вістрям в утробі хитаючись, всі розслабив суглоби. В автомедон та ударив осяйливим ратищем Гектор. Той же, завбачивши це, ухилився мідного списа, швидко нагнувся вперед, а ратище довго іззаду в землю встромилось і пружно в повітрі хиталося древко списа, аж поки могутній арей відібрав його силу. Бій на мечах уже мали вони в рукопаш розпочати, та в войовничому запалі їх розлучили еанти, що на товариша заклик сюди крізь юрбу поспішили. І мимоволі жахнулись, і швидко назад подалися Гектор Зенеєм і Хромій на Бога Безсмертного схожий, тіло аретове там, залишивши лежати з пробитим серцем.